Usta itzeko, itzopen, gaztetzeko, bik hemen gurekin, Madi eta Maritxu. Aipatuko dugu, sortu nahi duzuen, ez dakit animazio bat behar denez erran. Bo, animazio bat datun behit, baina nintik dinda ideea hori um, gaualdi batzuora zuhola antolatzea diokoen inguruan. Erdoan, animazio erran norteznik, hanko itzordu bat dela. Zerren justuki uh, gaztetxarekin, bat dugu uh, nahi genuke dinamika behi bat sortu. Sinec Erico edo Campo Tierraen uh, Bilca eta haiekin elkartzea uh, beste giro batean ez, ez beti ere pesta giroan baina beste giro batzuetan. Orduan, oh, or, ben chatutugu itsorduren emaitea. Beti dut uste ke uh, eskuara gure baloretan denez gaztetxean. ebea uh, eskora hartzea itsaki gisa uh, elkartzeko eta uh, elkarrekin hitz egiteko eta eskuaraz. Orduan ideia aski fit din da uh, momento gocho baten pasteko dukoa eginen genituela. Gidea hori dinda eta itzok du hori emait, plantan emaitaera baki dugu. Zien artean nola izizte geienik eskoheraz, Bai? Bai. Gide uh, guziak bakite euskara, beraz euskara uh, segiria bai. Hor ba, zer da, alburua gabaldi horiekin da gazte kideak biltzea edo kampotik ere zendako ez dien da dinastia? Zinez uh, uh, edo zein diende biltzea. Uztaristakak izan, kampoteak izan, eskualdun berriak izan edo eskualzaleak. Zinez, elburua da denak, denak elkartzea, eskualaren inguruan eta eskuala pratikatzea. Eta ere, batzuk kurioz bat dira, ditea justu ikuteko nola pasten den, ere ongeetorriak dira, parte hartu gabe edo parte hartu zain bato be. Den ere idekiada. Gaztez, hm? ahar, denak, denak. Hora, nola pensatu usia? Aztezken guzize maiten usia itzordia? Bai, hori da. Beaz, um, sortzi edo bedelati aztezak, uh, eldudena aztea skenetik gaiti, azko gira. Azumatizain uh, uh, da, usteilein? Iloa. Iloa. Uh, azko uh, gira azteko uh, saspeak eta ereditan. Tua da, kiko xobera zonbat demoraz, aztea skengusiz bai. Aztea skenero, noraita ki dekikudu gazte txea xe urk, Enfin, c'est etxanda c'est chambavatola. <laughs> de gustian. Euh, et hieran, uh... aldi aussi sur, ça a été cool. Et j'ai acheté un chat coquille à pisca de nago ricitern, eta animazio bat du ere astiantzear. Uh -huh. Hori da bai, esta asteburu eta meginekin peštaka bazirela, Ala, eta bo, hastean zehar, horrentzat uh, uh, ere goiz eman duguz, azpiter ditan, horretan itzulibatekin haidutenek ere ditan dira aski goiz. Eta usu hastean zehar ez da gauzan dirik, eta bisie maiteko ere aitzakea da. Horretan, ze dioko mota pentsatu usie? Uh, beazor, heldu dena haste askenean egine dugu taimzeap jokoa? Uh, Zardar hori? Eta uh, da bat uh, nun uh, bi koteka ezartzen diren pertsona guziak pertsuna bakutsak ezaktzen ditu paper batzuetan ezagunak diren pertsuna batzuen izenak, eta asmara hasi behar da beste zure bikoteari no joden pertsuna hori beraz lehen itzuli batetan edo zein gauza ejanez, bika gen itzuli batetan hitz batu bakagijan ez eta birukagin itzulian mimatuz. Autatuko dituzi horrean dioko dezberdinak hastezken edo? Hori da, bai, hor lehen hastearen zat eman dugu, eta imezepa. Dezte, hastearen zat, mementuko sorpresa atxikitzen dugu. Orduan, ba, ez ko... bai duzio prestatu. Bai, baditzugu <rire> ideea batzuk, baina... Egiaeran, euh, lehen urtea da ere imintza pratika horiten dugula, hor duan ezakigu sobera nola pasako den. Adaptatuko gira, egiaeran ikusiko dugu asht, lehen hastezkenan nola pasako den, eta jendeak uh, proposzamen batzuk balin bat ditu, hartuko hitu, konduzdan hartuko ditugu bistan dena, ordoan ideea batzuk ditugu, baina ez dira finkoak, idekeak gira, gauzak aldatzeko, dioko berri bat zuen emaiteko, eta... Hidekia well, nola ez, itzopen, eh? Hala, hala. Zainiz <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> dioko ikin eta denekin. Zain <laughs> <laughs> artean nola komunikatu zuzio, Adriana, si hori aipatzeko? Facebook, mm. e mailen bidez, ere? Mm, bai, hori da... Euh... Bai, e mailen bidez, takuk bat dugu, maila ta deneri goxidugu, el inizek, eta deneri gurgi dugu, elkartea imitzek. Eta sustu, ta ekako, fea, itxasuk, kambo, ustaritzeko eta baiona ere, euh, aeka elkarteek. Er, eta galdegin dugu, irakasleek, er, aien ikasleek er zabaltzea, ziren, zinez, e nahi genukea la, da nahi genukeen publikoa. Eta aier, eta hor ustalistarer, eta traktak banatuko ditugu, eta olako idei asimpleekin. Egia, ere erre izan zen garaian, eh, ekarekin eta holako mintza praktika gabaldi batzu antolatuz zituzten. Mm, bai, entzuna duen, entzuna genuen hori eta be justuki horraik er, akuerdi bat dutu guralik, be achutemite duten ideia ona zela, merbagaldi dutela, dutelako kontent dira guk ekuartzea ez dakite, baina haiek uh, motivatua kere iduri dute, ikusiko anikashle batzu eldu direne kolegitatez. Mm. Eta hiek gazetxe batak iniziatiba hori hartzea, ez dela behin goen bat eta Bida. besta baten inguruan. Bo, eta tenalko da pentsu dut ere Bai. bai. Juz batzu eta hola. <laughs> <laughs> juztuki beguk uh, pentsatu dugu, laxai, eh, bada, bada behar dina. Baina juztuki horxakera uxirik uh, denez, zenta hori ere haibatu. Gara dina uxirik uh, da, sartzeko eta baina galetzen dugu jendeer, alba dute, uh, janaria edo edatekoa ekartzea. Ola horre da parte bat... Uh, Bizitzeko be hortan ere baina lasai guk pentsatu dugu bermina. Ados, ah, uh, en gabaldiko serve de carcer. da. Uh, Ashkida hurbiltzea horian gaztetetik. Oriak askida egitea asteazkenero. Bai. Bai, askida hurbiltzea be gaztetsera asteazkenero, hoitaratzen dugu gaztetxea ustaritzeko geltoki ondoan dela eta bai, hola asteazkenero irutik goiti. Nahi va de soue contacto et galerak tenir en l'ugu, galeriak Ordoan gure kontaktua edo uh, jandukumezal uh, uh, bat dugu Facebook horri bat. Ordoan da itzopen gaztetxea. Ordoan ez du da lagunez geitzea eta edo mezu baten ingortzea pribatuz, Edo bestena uh, gure zenbakira, fenere zenbakira deitzen handuzue. Edo zein galdera bali maiztuzue ez du da. Da zero zazpi, zazpi zazpi, irulau, zazpi bat, irusei. Ba, Enxatuko niz nire ditea gabaldi batean, uh, hola? Enemicrolekin. Okei. Indi gain plaza ez ere. Ikandugu mesala dena kongi etorriak dira. Milesker, malita Marichu. Milesker.